Jag heter Anna. Jag är nörd. Hej, jag heter Anna och jag är nörd. Och det här, här är, är Mega Nörd. Så, välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Mega Nörd. Ja, Hej Anna. Anna. Hej Anna. Hur är läget med dig? Jo, det är bra. Det har varit en trevlig helg, lugnt och fint men, så att jag är, är rätt Även annan har ju varit och jobbat i helgen så att jag hade typ lördag och söndag idag, men oh. men men. Har du jobbat hela helgen? Ja. Jag jobbar i butik vet du man, man gör sånt då Just det, enda fördel med att ha kontorsjobb okay. 8-5 Måndag Till torsdag Det känns rätt okej okay. Måndag till torsdag, jaha, mm. Fuling, du har fredagstider antar jag Ja, fuling och fulingar Jobbar timmar, så att jag hade ingen Aha. hade varit glad Om jag hade jobba fredag Men nu är jag ledig fredag, vilket är jättebra Men det är också mindre pengar Mindre pengar men längre helg. Mm. Det, det beror på liksom, så här, vad man känner för just då. Ja, jag är ju rätt nöjd att jag får sova ut på freden bara kan ligga och tokdäcka som en klubbad säl i sängen. Jag förstår det. Mm. Eh, idag så hade jag tänkt att vi skulle göra en kick-off för en ny bloggserie som vi ska börja med på Megasign. Mm. Och den heter Film eller förlaga. Och Det är helt enkelt en bloggserie där alla vi som skriver på Megasign kommer ta upp böcker eller serie som senare har filmatiserats. Och sen så jämför de med varandra, alltså film och förelaga. Och se eh, vad har kommit med, vad har inte kommit med, vad är bra, vad är dåligt. Eh, och sådär, hur man har lyckats hålla sig liksom true to the source, så att säga. Mm. Så att jag tänkte att vi skulle kickstarta det idag genom att gå tillbaka till förra veckans tema nämligen Harry Potter. Hurra! Så att vi kör långvarianten och går igenom helt enkelt bok för bok. Eh, vad vi tyckte om boken och vad vi tyckte om filmen? Mm. Ja, det här kan nog bli, det här kan nog bli spännande. För det är ju, kan det. Det är ju rätt, rätt mycket material att gå igenom, men det kommer att vara en bra en del. Och sen så måste jag erkänna att det var ju faktiskt fruktansvärt länge sedan jag läste de här böckerna också. Eh, vi har ju lyssnat på dem ett par gånger, läst dem ett par gånger, men det är fortfarande som små fakta försvinner så att vi får se hur mycket vi kommer ihåg mm. ja men det är lite samma här Eller jag, jag tror jag minns böckerna mer förutom bok nummer fem som jag inte har hemma mm. att jag äger inte men filmerna var ruskigt länge sedan men det, det, det här kommer nog gå bra det tror jag nog mm. vi börjar från början så, som de säger med bok nummer ett, Philosopher's Stone ja som film så gjordes den i, regisserades av Chris Columbus ja, just det, ja. det, var, det var rejält länge sedan det var väldigt länge sedan. Chris Columbus gjorde ju både ettan och tvåan som mm. fick det förtroendet. Och han måste säga att han höll sig väldigt mycket liksom till boken. Oh, det var ja. inte mycket som svävades ut åt något håll, utan han tog alla, alla karaktärer som beskrevs väldigt enligt boken. Um, saker och ting som hände väl, alltså absolut enligt boken. Men lite små saker som föll bort som inte var viktiga. Men det är liksom sånt man kunde leva med för hela, hela första boken är ju verkligen det är verkligen ungdomsboks känsla på det eh, det är lite musik det är lite äventyr eh, och det blev väldigt mycket samma sak i filmen ja men precis också jag tänkte på de miljöerna i filmen är också väldigt trogna, han har verkligen tagit allt som att taket i stora salen har den här det himlen speglas i herrgrystugan ligger precis liksom, geografiskt väldigt nära slottet. Olin mm. de, de ligger precis i skogsbrynet. Allting är väldigt troget. Han har, verkligen, han har verkligen tagit fasta på det här, att det här är en älskad bok mm. som ska överföras att bli en älskad film. Och för att kunna bli det så måste han ha, ha sig väldigt trogen. Ja, precis. För att, för att inte skrämma bort liksom, de, alltså, de riktigt trogna fansen som tycker att boken är absolut bästa som finns. Mm. Ja, nu när jag tänker på det, men det, det tänker man till och med på kläderna. det mm. är, Jag tror det är bara i första och andra boken de har de här hattarna. Alltså bara eleverna mm. har tolkarshattar. Ja, och det, det står ju med i varandra bok De har ja. ju. Det ingår i äh, elevuniformen. Ja, har... yes, det är det. Äh, och det är också både i första och andra boken som man verkligen får se mycket av just skoluniformen. De försvinner mer och mer. Mm. All, allt eftersom att filmerna går. Ja men precis, det är liksom som att eh, skoluniformerna, eller de här, här kapperna, mm. eh, är liksom standard trollkarsklädnader. Eh, mm. Men det är mer vanligt att vuxna har dem. Och, ja, precis. Riktiga robes liksom. Precis. Och så det känns ju väldigt mycket som att det är, alltså när man är ung tolkar där så känns det verkligen i filmerna som att amen, det har man på sig i skolan och inget mer nej precis Men det är verkligen just troget för att det står i böckerna Att man går till Madame Malkins och köper sin standard trollkarshatt Och sin tro sina trollkarskläder mm, Precis Och då är det liksom Man får verkligen hela en saken av ett union De är en familj Det blir ju verkligen det familjen som Harry aldrig hade I princip Vännerna som han aldrig hade alltså, Han kan känna att här är han inte Konstig, mobbad, annorlunda Här är han verkligen en av alla andra Ja men precis och det är lite samma sak i Chamber of Secrets bok nummer två. Om mm. vi hoppar vidare ganska snabbt. Yeah. Eh, där har vi ett par saker som försvinner. Som inte är dödsallvarliga, Men som är väldigt bra för att börja så lite frön. Mm. För att här kommer vi ju fram till det här med att det finns en klassskillnad mellan trollkarlar. Du yeah. har purebloods, du har halfbloods mm. och... Mad -bloods. Ah, Mad Bloods, eller Muggleborns som är lite mm. trevligare sagt. Och då har det ju dels precis i början eh, vad heter det när eh, Harry är eh, vilsen i Nocturnally mm. och eh, när han är i den här butiken ja, Borgins ja. Burks och Lucius och Draco kommer in. Den biten har plockats bort när man ser att han håller på att sälja lite items som är eh, som ministeriet helst inte ska få reda på att de han har. Mm. Jag, ty äh, jag tycker det är synd att den biten är borttagen. Det roligaste är att den finns med i det Little Seans. Den de spelade, finns det? De spelade in den. Men de klippte bort den nu slutproduktionen. Men det är jättesynt. För menar, där tycker jag att dels fast så liksom alltså så här shady business föregår också. Mm. Hur liksom att de, de bor faktiskt på en här De är och att man är fortfarande under lite så här surveillance. Det hela önmeten ja, ja, försvinner. Jag men alltså man man, för, man där börjar man liksom få en liten hint av exakt att det kan vara någonting som försår. Mm. Plus att det får det faktiskt första eh, introduktionen till att eh, Malfoys och Mr. Borgin som då har den här butiken, eh, att de har någon sorts understanding mellan varandra i och med att det dyker upp sen i eh, eh, Prince senare, ja, precis. att han är där. Eh, sen en annan sak som jag hade älskat att ha med är slagsmålet mellan eh, oh, Arthur, Arthur och, och... Lu Lucius Just eftersom att den har en sån fantastiskt fin historisk koppling. Ja, och den är men det, det är så fint för det är liksom... Det, men som du säger, det, det skulle befästa just här det här. Det inte bara att det här är liksom en slags småbarns gräl. För att nu är de ju bara tolv året. Harry Nej, och precis. Ron tycker om... om Draco för att han är en jävla översiktare. Liksom. Precis, utan det här Nej. går väldigt djupt tillbaka. Det här är liksom, mm. det här är fiender på en helt ny nivå. De ja, så på precis. olika sidor i det stora kriget som försikt Och... Men Lucius klarade sig oväntat väl. Och han vet mm. om att han klarar sig art. du vet att du borde inte vara ute i friheten. Du borde vara i Azkaban. Mm. Och att du vågar tacka ner på min familj. Bara för dina lägesändare. Men du fick behålla allting. Nej, nu jädrar. Ja, men typ. Och just, just den här historiska kopplingen. Och den här underbara eh, litterära referenserna. Som finns i hela Potter Och varför man älskar J.K. Rowling så himla mycket. Den försvinner också. Ja, men jag tror att det, liksom, det blir lite grann så när man försöker, när Chris Glompson försökte göra det så väldigt troget, mm. och samtidigt behålla det är en rätt trevlig ungdomsmoksmysig, lite martinéskänsla över de två första filmerna. Det är det faktiskt. Det är, en väldigt, så här, det är väldigt varma färger mm. hela tiden och framförallt inne i Hogwarts. Hogwarts är en trygg, mysig plats, liksom. det är guld det är rött, det är liksom så här, det är väldigt varmt ljus ja, alltihopa som är inspelat i, så att det är liksom det är mysigt helt enkelt Ja, och det gör liksom att alltså, musiken är trevlig också, allting känns liksom trevligt mm. och det är lite grann som att man vet att de kommer klara sig ur knipan, för hur ska någonting kunna gå dåligt jag sitter liksom ja, aldrig med hjärtat i halskropen och det, det präglar sig väldigt mycket Oh, nu kommer jag på en stor grej som faktiskt han inte höll eh, exakt som det var i boken. Mm. Chambers of Secrets, själva hemlighetskammare, mm. som beskrivs som enormt pampig storslagen och statyn av, eh, av, av, av Salazar Slutroin som är så stor att Harry knappt kan se ansiktet där han står ledet på golvet. Det mm. är typ en pytteliten skolaula. Ja, men lite grann. Sådär. Och det gör liksom att att proportionerna blir mm. fel. Basilisken blev inte så skräckenjagad när det var så här att, okej, okay, så basilisken borde satt ut i statins mun högt, högt uppe. Den måste vara så enorm. Nu blev det eh, den var inte så stor. Det var inte så imponerande. Den var mest tjock. Ja, men typ. Den, var, den såg nyätande ut. Typ. Ja, men precis. Ja, tack. Oh, Anna. Ja, men jag är ormägare så att jag... Ja. Ja, men. Ja, ja. Mina referenser. Ja, det är sant. Men liksom, där kände jag också att just den här omvandlingen av Hemlisternas kammare från den här storslagna, alltså, jag tänker liksom katedralsliknande, till mm. den lilla låga salen som liksom var lite låg med ett litet ansikte längst fram. Ja. Det, det passar också in i Martinezkänslan. Det blir lite så här: det, det är inte så läskigt som det skulle kunna vara. liksom Nej, Men precis. det är också för att. Man märker hela det också, både i sättet som Rowling skriver och sättet som filmerna utvecklas. Det utvecklas från att det är liksom mysiga ungdomsböcker till att bli ganska mörka, invecklade och läbbiga historier. Mm. Och det är inte så jäkla läskigt precis i början i Chamber of Secrets. För det är liksom, visst är en basilisk, den kan förstena dig, en person har dött, men... Det blir liksom så det, det blir verkligen inte det stora hemska monstret av det. Nej, men precis. Men jag hade ändå velat se eh, lite de här mörka tonerna. För att, som du säger, det, det, liksom, bok nummer två, då slår man plastskräck. Ah, man fast plastskillnaden när man slår fast att det, liksom, konflikterna har funnits i bakgrunden. Mm. Och de här, liksom just det här med att Mad det finns. Mm. Ja, precis. Det här är en konflikt som delar tolkarsamhället i. N någon form av läger. Mm. Alltså vare sig man vill eller inte så har man en åsikt om hur det trollkortsvärlden ska vara ren eller inte. Nå, och jag hade vetat att de hade smugit in lite mer av det i filmen. För det finns i böckerna mycket mm. mer. Oh, yeah. Och framförallt den här att inte ens Hermione i boken vet vad det är om bli kallad. Utan får det förklarat för sig av Ron och... Hagrid. Ja precis, för Ron är ju jätteupprörd och hennes vägnar men i mm. filmen så har hon väl koll på det. Ja. ja. Då är det hon och, som förklarar för Harry vad det betyder. Med tanke på att Hermione är så framvärt påläst och från att Om läser om i historien så är det ju inte ovanligt. Men jag hade ju ja, heller inte Rons reaktion som för det hade ju verkligen... Men, ja. Det, det, det, det framträdde bättre i boken hur allvarligt det här är. Ja, precis. Mm. Och sen så har vi ju då, om vi kommer vidare till bok tre. Yay! Det väldigt... Här börjar det hända grejer. Det kan man ju säga om man ja, är men... lagd åt det hållet. Jag är lagd åt det hållet. Jag tycker om det händer saker. Jag tycker också om det händer saker. Men när det händer för mycket saker om man säger så här regissören Alfonso Cuarón, jag förstår att han bara fick en film. Jag var förvånad när jag hade sett klart den, att han ens hade fått göra den. Mm. Jag ju, jag musiken, alltså John Williams fantastisk adaptering av att få in lite mer medeltidsduker i det hela. Mm. Eftersom att det som vi pratade om förra, det är väl, alltså förra gången, det är väldigt, hela trollkarlsvärlden har verkligen stannat upp på medeltiden så att det är den känslan på alltihopa, gammalt slott och alla de här grejerna. Det estetiska som de har fått in. Fantastiskt vackra vyer. allting de har verkligen gjort det så snyggt. Mm. Men han har våld för sig på boken. Ja men lite, jag har lite samma känsla än att jag, jag är mer positiv till dem. Jag tycker om att det blir mörkt. Jag tycker om stämningen Oh. det har jag ingenting med men Storin? Ja men då är vi på samma var, håglängd, var, helt Vad hela hål med den helt plötsligt. Ja inte. ja men det här är jätteroligt. Vi, vi slänger in en kör där folk står och håller i paddor som typ sjunger med. Fast kören var episk. Den var jättesöt, men totalt jävla onädig. Och sen så har du ja. den där lilla blåa fågeln som pipp flyger där och så så blir den knäppt. Skit kul om man är åtta. Mm. Och vad tog han bort istället? Jättemycket! jättemycket. Och jag har ju läst äh, intervjuer med Rowling efteråt mm. och med Cuaron. Cuaron ville göra jättemycket saker. Han ville liksom lägga in saker hela tiden. Han ville alltid lägga in sina egna idéer. Och till slut sa Rowling nej. Jag För det förstår är det. är hennes bok. Jag förstår, ja. att så, nej. Men jag förstår att han vill göra det också för att om man ser på hur han är i andra filmer han är, en, han är lite mer av en konstnär han tycker mer så här, gå wild and och se vad det blir Det kan man absolut göra när man gör en helt egen, egen. produktion inte när du gör en världskänd världsälskad bok Nej, tar man sig fan inte sådana friheter. Du har till exempel Crooks Hanks ja. som försvann totalt Mm. Men han var skälet till att Sirius kom in i Hogwarts överhuvudtaget. Och hela den här grejen med att Hermione helt plötsligt skaffade en katt. Så vad fan kom det ifrån liksom? Det visade sig vara en liten, liten grej i början bara. Och så visade sig vara jätteviktigt i slutet. För att Sirius och Crookshanks pratade. Och Crookshanks försökte absolut få tag på Scabbers. För att Scabbers var Peter Pettigrew. Mm. Den förklaringen, det är liksom så här oj där man en katt och en råtta, ja, ja men det är klart att katten går på råttan för att det är en katt och det är en råtta. Ja och det är liksom, jag medan och Egentligen så hade den så mycket djupare mening. Oh, ja. Och sen det här är att hotet mot Harry i e. Hogwarts var så mycket större i boken. För att det här med att han får reda på att han får reda på att han tror att Sirius är ute efter honom. Mm. Um, när han får en, sin Firebolt, sin kvast skickad till sig. Och den blir konfiskerad av vi du I slutet så är det bara, oh happy present from your godfather. Ja, och det gör liksom att fan får den i julklapp har jag för den. Och sen är det ju att Pax Hermione skvallrar, vilket gör att det blir en jätteglapp mellan dem och en ja. konflikt. Vilket är, jag, jag förmodar att det är en av de första konflikterna som, alltså det här är konfliktboken mellan gruppen. Ja, nu för problemen. Hermione och Ron börjar bråka På grund av att Crookshank vill äta upp Scabbers Eftersom som inte förklaras i filmen Crookshank vet att det är något jävligt fishy med Scabbers mm. Och Harry blir jätteförbannad på Hermione För Hermione i all välmening Går och för från och säger Du, den här kvasten, Harry fick nu inte vem den är ifrån nej, säger Det finns ett som mot honom, jag tar den och konfiskerar den nej, Och det försvinner lite bort Och jag hade velat se det För nu är det bara så här: allting är pitchig och bra och jag bara, allting är inte pitchig och bra En person i en grupp lever under dödshod och gör uppenbarligen Nej, dumma grejer en annan person... och istället så sitter de liksom under de, de sitter liksom och så här småpratar och skrattar och allt möjligt och har sig och jag menar, det, that's all fine uh, men det är så här att eftersom att både böckerna och filmerna liksom, du, har, du följer hela tiden karaktärsutvecklingar mm. och det säger pang, de blir tretton de kommer in i tonåren, det är mycket som händer i huvudet jättemycket och framförallt då på Hermione som hela tiden, hon har hela tiden ett lite vuxnare approach till väldigt mycket mm. eh, och hon är liksom den som försöker ta hand om de andra och försöker se saker och ting logiskt och eh, hålla dem tillbaka allt när, de, när Harry och Ron vill göra konstiga saker. Ja, för hon verkar vara den enda som greppar med det här. Det är ett dödshot mot dig. En person, en farlig brottsling ut ute för att döda dig. Ja, du kanske precis. inte bör göra det här. Och de bara, du är tråkig. Jag bara, nej hon är den enda som tänker lite grann. Och tänker på att vi kanske inte ska göra det här som vi alltid brukar göra. För att en av oss kan faktiskt dö. För en mm. annan person är ute för hans liv. Precis. Och det, är liksom, det blir bara lite allvarligt däremot mitt den där för att ja, Harry får reda på när, att Sirius då ja, hade hans alltså, ja, får de reda på fakta inom situationstecken mm. att eh, Sirius då låg bakom att hans föräldrar dog eh, och det är som visst det är en jättetragisk grej men det blir så mycket mörkare i boken i och med att det blir slitningar mellan grupperna för det finns ingenting som är så jobbigt som när du, um, när du är under personlig press så när det blir slitningar mellan de som du bryr dig mest om Precis. Och det är i boken framåt så att Ron tycker att vi ska ge oss ut och hitta den här människan och döda din familj ungefär. Och Hermione mm. bara, nu tänker vi ett steg. Jag förstår att du vill ge dig ut. Jag förstår, för det är skit hemskt Men Harry, tänk nu. Ja, den här precis. människan vill döda dig. Han dödade dig för var det? 15 pers på en ah. gång. Du är en tredjeårstrollkar. Gör inte det här. Och Harry blir bara, du ska inte säga åt mig vad jag ska göra. Och man. bara, åh oh, gud. Nej, och det här framkommer ju inte. För nu blir en enad front mot Sirius. Vilket gör att det blir lite tråkigt, dynamik. Det, det blir det, absolut. Eh, och sen så har du en annan grej som är en mer så här logisk grej som försvann. Mm. För att jag tror att Cuaron hade för varit upptagen med att leka. Är att Lupin konfiskerar marodörskartan från Harry. Mm. Och kan helt plötsligt använda den. Ja, och det, du, det är så här... Du behöver ett lösenord. Hur i hela, hela för... hälso... Ja, visste han det? Men det blir liksom aldrig förklarat till att han vet vad det är. Nej, och, det, och det, Skälet ja. till att han tycker att det är så farligt är ju för att han tror ju också att Sirius är liksom en dödsatare. Han mm. tror att Sirius skulle kunna använda kartan för att hitta och döda Harry. Det är därför han blir så frustrerad. Och visst, det kommer fram lite grann. Men ingen som ifrågasätter, men hur, hur skulle Sirius veta? Alltså vet alla hur en sån här används? Det finns ju ett lösenord. Mm. Hade det inte funnits ett lösenord så, så hade, hade det ju inte. Nej, precis. Om, eller snarare så här, Om alla hade vetat hur man använder den, om alla hade kunnat vetat det så hade inte lösenordet behövas. Utan det här är ju liksom. Det är uppenbarligen fyra personer som har gjort den här och skapat det här lösenordet. Sen så kommer det ju aldrig fram helt och hållet hur eh, George och Fred eh, har kunnat lösenordet. Nej, men, men alltså jag gissar ju på did, att de alltså, Fred. Precis, de testade förmodligen varenda grej i boken Sängde lite förbandelse på och sen och liksom, men det framkommer inte heller Att de här fyra personerna som har skapat kartan mm. Är James, Lupin, Sirius Och Peter Det framkommer Nej. inte Och det gör ju att hela grejen, alltså så här Det känns ju bara verkligen som att Ja men lite grann samma känsla som lärare bara, Det här kan nog vara farligt Och så tar det bara utan, utan större anledning Nej, och, precis. Och det är ju en rätt viktig sak när de förklarar också att hans pappa också var en animagus. Och att hans pappas animagusform var en stägg, Vilket då helt plötsligt är Harrys patronusform. Men precis. Allting blir väldigt... Alltså det är så väldigt mycket så här... Har man läst boken sitter man och så ja ah, men det är ju klart att det är sådär. Ja, Man fyller någon... i alla logiska luckor Jag kan, jag ja. kan inte tänka mig hur, hur det kändes För folk som inte hade sett Läst böckerna Att kolla ja, på den här det filmen Det måste ju vara så fruktansvärt förvirrande Plötsligt stå ja. i liksom lupen där Jag vet hur den här kartan funkar Och jag kan allting om det här mm, eh, det, Och det, det här är ju farlig grej Det sa, jag, det sa jag grej. mitt ex till mig bland annat mm. att jag fick just, han, han kom ju med jättemycket frågor efteråt för att Han visste att han kan fråga mig För att jag vet Vad, vad som händer egentligen bak, alltså Bakom filmen så att säga så han var ju tvungen att, jag var ju tvungen att fylla i alla logiska luckor. Men det är jättemycket sånt. Men jag är, mest, jag är sagt nog mest besviken på att de inte säger att det här, din pappa mm. skapade den här kartan. Nej, För du gör precis. den till ett arvegods. Från oh, ja. Harrys far mm. till honom. Mm. Och också en av de få grejerna i hela serien som han faktiskt håller fast vid. Ja. Och som han som faktiskt har fått av sina föräldrar. Som ett direkt arv. Mm. Jag kommer bara på en sak till och det är osynlighetsmanten som ja, han behåller precis. genom hela serien efter det. Ja. Och, och nu är det bara så här det är en rolig fick av Fred George. Peppen Peppernan bara fast det här är lite, lite djupare än så. Lite ja. djupare. Lite sådär. Mm. Um, så han fick ju kickan. Den mm. killen. Och jag, så... jag, jag, får, jag får säga så här. Jag ja. tyckte om mycket av det han inför den här införde. Liksom han flyttade om Hagrid stuga. Det gjorde allting cinematiskt bättre. Och mycket av de här cinematiska ändringarna. Mm. det, det blev, det, jag... blev det, det estetiska blev var fantastiskt mm. musiken är fantastisk men jag kommer aldrig kunna förlåta honom för storyn mm. jag, jag, jag kan inte tycka att den filmen är så hundraprocentigt bra som de andra är. den hade kunnat vara mycket bättre mm. men säger så här, jag är glad att de till nästa film mm. Goblet of Fire behöll estetiken mycket ja, att de inte plötsligt bara gick och ändrade om det för att det, det är många som säger det, att just Prisoner of Azkaban är en otroligt vacker film. Mm. Eh. Den är en vacker film. Mm. Och så satt, Goblet of Fire, då hade de ja. ny regissör. Då var det Mike Newell. Väldigt okänd regissör för mig innan detta. Jag mm, inte hört här. om honom. Men det kändes väl kanske som att de tog eh, Corazon. Mm. Ja. Och som var väldigt känd innan. Och det blev... Snyggt, cinematiskt, men det blev inte som Ravelin ville, och då kanske han tog en lite så här: Ja, ah, men vi tar den här snubben. Ja, som inte precis. är en utpeglad konstnär-regissör. Nej, precis. Så kanske folk som är lite mer duktiga på, duktiga på att. Nu hänvisar ni är en regissör, det är han som är liksom koll på filmen, men som ändå liksom kan respektera en författare. Precis, det han jobbar det, med är det var lite det som verk. jag kände att Kåharon inte helt och hållet gjorde. Han respekterade inte originalverket. Nej, men precis. Det är det som är lite nacktigare när konstnärer ska göra någonting. Att, eller så här, konstnärersörer. De, har all, de tycker att det är bra, men hur kan jag göra det bättre? Och tänk inte på att, fast det du ska göra bättre är att överföra den från bok till film. Du ska inte lägga till tusen grejer, för hade det blivit bättre mm. så hade nog författaren sagt ändra hela storyn. Ja, precis. Um, och där är det faktiskt rätt skönt, för det är det är inte så himla mycket än. Alltså, är jag fel. Det är inte så himla mycket som försvunnit och gobler till färg. Jo, det är det. Är det. Men eh, den är ändå. Jag vet inte, den, den känns mer korrekt än vad Askarn gör av någon anledning. Även fast de har tagit bort fantastiskt mycket saker. Dock är det väldigt mycket saker som inte är riktigt story... alltså plottviktiga förutom en. Jag kommer på två till. Okay. Jag kommer på två till. För att inte så plottviktigt som de tog bort. Mm. Uh, Hermione's lilla hobbyprojekt. Uh, SPEW. Society for the Promotion of Elfish Welfare. Eller på svenska Fisa. Precis. Riktigt roligt tycker jag. Mm -hmm. uh, men som sagt, det är, det är inte jätteviktigt för storyn, liksom Harry versus Voldemort det goda versus det onda, den saken inte jätteviktigt alls. Däremot så är det viktigt för känslan och den här där, filosofiska delen i att trollkarlarna då, som någon sorts yberras mm. sätter sig själva lite över andra magiska raser som till exempel goblins, mm. ja. Husalfer Husalför framförallt som mm. verkligen bara ses som slavar. Ja, och det märkte vi ju den av, liksom i bok nummer två med Dobby. Men här mm. så står ju fast väldigt mycket. Och hela bok nummer fyra, det, alltså jag alltså, säger bok nummer fyra, det börjar ju den biten jag tänkte på att de tog bort. Det var ju väldigt mycket det här, världsmässigheten i Skyddisch. Mm. Men som inte, som jag kunde förstå att de kort. Jag, jag hade nog hellre sett i filmen att de bara tog bort hela skyddisch Andas nu Anna, jag är inte klar. För andas. Anna, här dig mm. mm. Så, att de, jag hade nog sett att de hellre tog bort den. För nu tryckte de ihop det så mycket mm. att det blev väldigt lite kvar. Jag hade, jag hade hellre sett dem att de hade de gjort, hade de gjort det, hade de gjort om filmen mm. hade jag nog sett dem de liksom drog ut på lite mer, förklarade med att ja, men det här är det, presenterade liksom vikten av Quidditch, hur det för samman de olika mm. trollkarsländerna. Ja, det här precis. är en stor grej. Alla var där. De har de de de har de afrikanska trollkarna. Till, de har de enliga tolkarna i sina små klöverbeklädda grejer. De har de här mm. tolkarna som lever lite inkognit som mugglare försöker. Och de som ja. är så gigantiska randiga sidor på plats med påfåglar. Jag hade sett det. Precis. Och här knyter vi an till Herminies kamp där. Eh, FISA eller Spiu. Mm. Just därför att de plockade bort biten om att den som fick skulden ja. från början. Till att dödssätta märket kommer upp på himlen. Var Barty Crouch husalf. Yes. Winky. Och i ja, och att hon tar är borta bort det, Hon är borta helt och hållet. Och hon. Och det, hon i, I boken så dyker hon upp lite igen. Efter första och kopplas upp ihop med Dobby. Mm. Vilket är att man får en återkoppling till husalferna. Och sen följer med. Genom resten av böckerna. Mm. Och, men i och med att hon är borta här. Så kommer inte heller Dobby tillbaka. Vilket gör att är den här inblicken i Wizard Society om att tolkare är fucking rasister mot andra raser och yes. ser verkligen själva som överlägsna alla andra, den försvinner i princip. Den försvinner och är... helt och hållet. Och det, det som det förstör är en fantastisk politisk touch som mm. är viktig för känslan i det hela. Definitivt. För att man ska kunna förstå väldigt många val som görs och man ska få, kunna få en djupare inblick i hur saker och ting fungerar. Eh, för att det är liksom, nu, är de 14 de börjar bli lite äldre och det är väldigt många som börjar intressera sig för politik i den här eh, i den här åldern och det här blir liksom Hermione's stand, det blir hennes grej och någon dessutom får reda på att ja men vem tror du det är som laddar alla sängar, lagar mat se till att det är, alla eldar brinner och sånt där, ja men det är mm. Ja men det såklart och där, där kommer man också till en viktig grej en skillnad, för Ron ser det inte som att konstigt. Han bara, ja, men det vet jag, det har alltid varit hushalver. Fred och George i ni hela tiden och snår mat. Ja, precis. Och han tycker inte det här är något konstigt. För att, för att det är men klart att husalver fixar våra sängar och bäddar. Vad skulle vi annars ha dem till ungefär? Ja. Precis. Men Hermione som är mugglarfödd reagerar verkligen på att vänta nu ett tag. Så ni menar att ni har slavar. Ja, för det de har varit en helt annan sak i muggla grejerna. Och det tror jag också är, vi är tillbaka till det här att trollkarssamhället är liksom medeltida. Det, ja, det sitter fast i sin egen lilla tidsbubbla. Och mm. de har inte utvecklats så himla mycket. Nej. Och det de här, skulle säkerligen det... kunna ha det på automatik. De hade inte behövt husalverna. Nej, de hade kunnat ha det på automatik seriöst. Men de bara, men det är bekvämt. Och de är glada för att arbeta. Vilket en del hushalver är. De tycker ja. det är helt upp på Hogwarts för det är ett jättebra ställe. Mm. Men så vi ser ju som Dobby Som var jätteolycklig hemska, eh, En hemsk familj bor hos, För han bodde hos Malfoy så Hur kul kan det vara på en skala 10? Mm. Inte Nej. Och, så här, men, att, men det är naturligt Att då, vi ska härska över dem För det är så det alltid har varit Och Hermione är någon som tycker att det här är inte naturlig grej Nej, Hur det kan inte för, se att det här är förläget, fel? Liksom. Mm. Och bara, hur kan du inte se att det här är fel? Och det blir en väldigt intressant menar, säger, Politisk twist för ja. hon är som engageras och driver det här vidare ja. och tycker att det här är en hemsk grej. Och det är ju liksom, det, det, är ju liksom, det blir lite sprick i den här perfekta trollkårsfasaden av att ja men, trollkår är ybermänniskor och nej trollkårssamhället är riktigt jädra feodalt på många sätt och väldigt rasistiskt mot andra raser. Oh yeah. Men här det är ingen bara, som reagerar på där. det. De jobbar där och de har det ganska fair till skillnad från andra Husalför till exempel Dobby hos Malfoys mm. eh, som blir slagen och sånt där. Men just det här att man förväntar sig att det här är en lägre stående ras som inte kan trolla så mycket. De ska, de behöver inte få betalt. De behöver liksom inte... Man tänker inte på dem som andra, andra intelligenta varelser. Nej, men precis. Och det, det ger ju... Alltså det är, skänker hela tolkarsvärlden en är av nonchalans inför ja, men allting som inte riktigt rör dem. Och det, ja, det gör också som liksom att det är mycket mer förståeligt till varför de är kvar i sin lilla bubbla. Absolut. Jag menar helt plötsligt framstår Arthur Weasleys obsession med batterier som jättehälsosam för han försöker i alla fall sätta alltså, sig in i trollkarsvärlden. Mm. Alla andra är bara, nät så här har det alltid varit. Och då, då kan jag faktiskt inte låta bli att tycker liksom, när han bara, oh my god Voldemort försöker förtrycka oss, jag bara mm, smaka på er egen medicin ja, lite ta så det där. trollkarsvärlden sen så är det jättedåligt för han är det och vill typ döda alla känns det som, det är jätteond där killen säger att han är ond ja precis men det, det gör också att det hela, det blir inte svart mot vitt, det blir inte längre liksom det är inte Harry reversus Voldemort det är inte det som det ut går ut på Nej. utan det är liksom, det är en mycket mer samhällspolitisk Känsla i alltihopa. Mm. Och det är mer samhällspolitisk filosofi som ligger bakom allt det här. Ja, det är det som gör att de här böckerna är så fantastiska- för att de är så extremt djupa. Problemet är att det det kommer in, ja, man tappar det- i och med att man inte tar hänsyn till exakt hur djupt folk vill gå i böckerna. Precis. Och man kan analysera hur länge som helst. Men Okej. i bok fyra som hade kunnat ge jättemycket mer hints och tråder om det här. Så försvinner det bara. Mm. Det tappas bort och det är jättesynt. Också hela plotten med liksom det här med hur... Att Voldem Voldemort väg tillbaka till makten. Ja, att han precis. har liksom... Att folk har försvunnit och folk faktiskt har... Vi försökte faktiskt undersöka det här. Och andra bara, nej men hon är typ... Eh, hon brukar vara borta. Man bara, fast det här kanske nu faktiskt borde ta och titta på en av era anställda har varit borta alltså seriöst halvår. Mm. För att bara eh, hon kommer tillbaka just när Nordsalansen att ja, ja, men det är inte så farligt. Nej, precis. Och så... det och det gör, det förklarar mycket mer hur att de blir så tagna på sängen mm. när Voldemort kommer tillbaka. Ja. För de har yes. inte räknat med det överhuvudtaget. Det är bara typ Dumbledore och hans, de som tänkte månaden som, som har tänkt att han It's kommer okay. komma tillbaka. Man bara, But... bara, vi kan magi. Ja, det kan Voldemort också. Ja, precis, på riktigt. Och ja. han är inte That's död. It. Han kommer komma tillbaka. Men just när här Aaron som visar genom hela Goblet of Fire gör att när väl kommer tillbaka så är det här, vi blir tagna på sängen. Ja. Och det framgår inte i filmen. Och, känns som, och då känns trollkorparen helt efterbliven som inte har ett, liksom en plan för det. Nej, men man för att det framgår inte i filmen. Liksom. Ja, precis. Man bara, ni kan trolla. Har ni inte någon plan? De bara, nej. De fram som korkade istället för nonchalanta, mm. vilket de är på grund av att de anser att de har den högsta maktpositionen i statuskedjan. Ja. Då behöver man inte hota och rodjur, för man är ju överst. Nej. Och hela precis. den biten försvinner. Och det, det blir lite såhär, ja, men som sagt, de, de framstår liksom mer som korkade än bara liksom den här arroganta jag är min sand säker på, på min höga tron. Ja, precis. Sen, Sen en så, annan mm. sak som jag också har reagerat på, om vi ändå ska prata det politiska. Någonting oh. som lades till. Mm. Som jag tycker är fantastiskt dåligt. För det finns ingenting i boken som säger att Bööbata är en flickskola. Och Durmström är en killskola. Tack, en helt jag startar mig ihjäl på det. Och helt plötsligt så liksom... Amen, Dörmstrang, de kommer in i pälsar och dunsar med stavar och zo it's so, it's so sovjetrasa. Ja, men och, eller hur, det är så här, och en bak för att det stod en liten rad om att ja, Dörshan måste ligga någonstans norrut för päls ingår i uniformen. Mm. Det kan lika ligga i Sverige, det var så. Och helt plötsligt så är Böbaton en plats för. det. Förlåt alla dansare där ute, men gymnastiska ballettdansande bimbos Lite så. Och med, då är det uppåt Ja, och jag stör mig på för att i och med att Babaton har blivit en flickskola och alla tjejer: är så här, vi är eleganta och gasiösa på grund av att vi är på en ballett på skoltid finns ens ballett i tolkarsvärlden. Jag tror inte det gör det. Nej. Men bara, och... vad, har det med, vad, vad har det med, liksom. Där måste jag för sig att Ja, ah, men vi, vi visar upp capoeira och blåser eldrakar. Bara, ah, men vi suckar trånande och så flyger det blåa överallt. Ja, och det är som liksom att Flör ja. alltså det känns som att, liksom att Flör blir inte den här wow, hon är elegant och har ett naturligt sätt att föra sig och alla killar bara oh my god. Och det beror på att hon är villig. Hennes mormor var villig. Hon är inte en helt mänsklig varelse. Nej, precis. Och, och hon ser ju ut. Precis, men nu ser hon inte ut. Nej. Och nu framstår hon som ja, men en, en, liksom, det, det är inget märkvärt med hon, hon framstår som en stereotyp bimbo. För att liksom, alla i den skolan är jätteleianta och kan dra till sig alla pojkars blickar och är jätteblonda och sådär. För det är inte något speciellt. De tar Nej, bort hela precis. hennes personlighet och karaktärsdrag och gör henne till en i mängden som bara plockas ut. Mm. Jag är jättekränkt över det. Mm. På riktigt. det blir jättedåligt. Och det blir liksom inte den här... för jag, de, de, de de lyfte upp Viktor Krum i quidditch matchen bara, men han är den bästa. Så att, mm. visst, okej okay, att han blev vald, men bara. Flöde Okej. Okay. Ja, hon blev vald för att hon uppenbarligen är en vän i mängden, istället för att täcka, istället för att hon kunde lysa att det är inte, alltså hon måste vara något övernaturligt. och det är därför hon, hon blir vald för att hon också har förmågor som ingen annan i hennes skola har. Ja, precis. Och, och det framstår liksom... inte. Hon blir bara liksom, hon blir jätteplatt, och jag stör med det, för att hon är också enda tjejen som deltar tuffa, liksom i Gobletoffa, i. I, den, liksom, i turneringen ja. och hon är den som får minst personlighetsutveckling i hela filmen hon är, hon är liksom bara en korkad fransk blondin som typ tror att hon är bättre än alla andra Ja, och det stör mig för hon är så mycket mer och jag är ledsen att hon slarvade bort henne i filmen mm. så hon är, hon är en ganska intressant mycket. karaktär för det är just det att som kommer fram senare mm. är att hon hon, har, hon hon kan verkligen få vem som helst och sen så fastnar hon för en varul, liksom mm. och skiter för i det. Ja, ja, och skiter i det totalt, och liksom jag kan laga mat, och hon kan göra det här, hon kan göra det här. Och liksom dömer hon blir den här verkligen dömer mig inte för mitt utseende personen. Mm. Och visa sådana. Men här, det framgår inte och känna så här, okej, okay, jag kan greppa att de inte vill ge henne jättemycket screen time. Men var de två ner de andra så här, att, vad de två ner de andra, liksom så här, de gav. Viktor och Cedric och de andra, de gav dem en liten bakgrund. Mm. Eller också varför de är där, varför liksom de är de, de, liksom på de personer de är. För jag fick ingenting. Nej. Ingenting. Och jag kan inte låta bli att tycka och peta på dem med den lilla genuspinnen och säga mm, Ni hade en tjej och hon har en jätteintressant bakgrund. Och vad gjorde ni med den i toaletten? Ni gjorde den till en bimbo. Jag slår på er med genuspinnen och säger skäms. Typ. Mm. sen har vi faktiskt en annan dam som dök upp men ton, alltså, hon dök upp var typ så här en rolig irriterande comic release och sen så ja. var Rita skiter Rita skiter oh. ja men alltså hon är jättestor i bok, boken och en jätteintressant karaktär oh, jag, ja. jag, hat, jag hatar och älskar henne och jag vet inte om jag älskar henne eller om jag hatar henne men jag tror jag hatar henne lite grann. Jag hatar henne nog inte lika mycket som jag hatar Dolores Umbridge. Men hatar... Rita... Rita Skeeter är verkligen så Hon är en lite rolig comic relief. Hon, är... hon visar sig senare att hon blir viktig. Så det är mm. det som är så jobbigt att hon försvinner. Ja. För just det här med hennes skandalskriverier. Som mm. saker hon absolut inte borde kunna veta. Och det är det som har gjort henne så duktig. Mm. Det är att hon ju också att hon ljuger. Mm. Men att hon, de här detaljerna, hon är en skvallerjournalist som får reda ja. på allting. Ja, ja att hon, och hon verkligen får reda på precis allt. Saker som två personer har pratat om verkligen ögon mot ögon. De vet att ingen annan är i närheten. Ja, men fick hon gilla på dem? Det sägs, det är så. Här, nej. Och det förklarar sig också. Hon är ju en animagus. Mm. Hon är en det är, skalbagge. Säger om det i filmen? Nej. Nej. Det är en jättestor grej i boken. För mm. det förklarar, för, för det är Hermione som upptäcker det. Mm. I boken. Vilket gör att Hermione har en permanent hållhake på henne för sig. För att man får inte vara en animagus om man inte är registrerad hos ministeriet. Vilket inte, inte är. Nej, precis. Och Hermani säger: Jag håller tyst om det här. Vilket gör att hon har en hållhake på henne, mm. och henne. Vilket i senare böcker hon drar in den hållhaken. För, för, för att, ge, göra, för, att ja, för att rita ska få göra rätt för sig. Och, och, och... ge Harry bra publicitet när han är så ja, kastad i precis. smutsen vilket är en jättestor grej som helt bara slarvas bort. Mm. Jag petar på det med genuspinnen igen och säger, varför var ni tvungen i den kvinnliga journalisten? Jag blir sur på er. Nej, precis. Men just, just det här att den är nog egentligen den enda stora viktiga sak som de tog bort. För allt det ända, mm. liksom det är... De, de gör ett par, ett par liksom klantiga misstag. De gör om saker till saker de inte ska vara. De... Liksom tar bort de här djupare aspekterna av saken. För storyn är fortfarande där. De har inte ändrat mm. någonting i storyn. Men just det här med Rita skiter. där gör de faktiskt där tar de en stor tårtspade och skär ett hack i storyn som försvinner. Ja. Som faktiskt är viktig för hur jobbigt det är för Harry i senare veckor. Precis. Och de, det är en liksom så här, sak som, an som ankras där. Ja. Men som de bara tar bort. Mm. Sen, och jag, det är samma sak som Flör, för Flör är viktiga i böckerna sen, men inte på samma sätt. Nej. Men här kommer den, det här är inte viktigt stormässigt eller någonting, eller så här, det är inte så viktigt. Men vad, vad är Bill? Mm. Vad är Charlie? Ingenstans. Jag vet hur mycket jag såg fram emot att se Bill. Mm. Jättemycket. Mm. Jag tog jättemycket, jättemycket fram emot att se Charlie också, men ja. eh, objektiveringsflaggan. Bill Weasley verkar så jädra cool. Ja, Dessutom det. Och sen har du den här saken också. Va vad hände med hela liksom glidningarna mellan Percy och familjen? Helt borta. Helt borta. Vilket gör att. Vilket också är den här. Nu tar vi politiska aspekten. För att sen när Percy blir så här. Ja, men jag ska göra karriär och jag går på ministeriets linje att våldet inte återvänt. Och fam hans familj bara. Fast vi litar faktiskt på Harry. Han har återvänt. Harry skulle inte ljuga och han bara. Jag väljer karriären. Vilket gör att glappet som blir i trollkorsvärlden mellan de mm. som tror att Voldemort är återvänt och de som tror att han inte har gjort det. Mm. Det speglas i en familj man faktiskt känner till. Det speglas i familjen Weasley som är den mest underbara familjen som finns. För att Percy väljer att faktiskt bara dra därifrån utan inte ha någon kontakt med familjen. Det blir, det blir en så pass mycket mer känslig aspekt av det hela. Ja men precis. Och det, blir mer, det hade varit mer lättgreppat. Och det tar de bort helt och hållet. Mm. Och det är därför jag det är lite sur att de tar bort Bill och Charlie också. För att det hade knivit familjen samman mer mm. Och också i och med att de tog bort Bill så kan inte Fleur få sin karaktärsutveckling som, som jag vill att hon ska ha. Nej, precis. Vilket gör att allting blir lite, jag blir lite kränkt över det. Ja, jag förstår mm. det också. Men sen, sen så både Bill och Charlie är två fruktansvärt coola karaktärer. Oh ja. Och jag känns som att det det finns andra karaktärer som de kunde ha tagit bort. En Rons två bröder. Ja, precis. Mm, nej, kränkt. Vi går vidare. Next Vi går one. Vidare. Next one. Uh, Order of the Phoenix, bok nummer fem. Den mm. som du har minst att säga om egentligen. Jag har minst den för att jag läste boken på engelska. Jag är inte jätteförtjust i den fortfarande. Och jag är inte jätteförtjust i filmen heller. Mm. Sådär. Så att uh, jag lämnar med varm hand över den här till dig. Yeah. Uh, jag tycker faktiskt att det är en av de böcker som håller sig... Eller en av de filmer som håller sig ganska bra till boken på senare hand. Och det är för att nu har de ytterligare en ny regissör, och det är David Yates. Och från bok fem och framåt så fick David Yates faktiskt göra de resten av filmerna. Mm. Så att, han gjorde ett väldigt bra jobb. Han gjorde ett fruktansvärt bra jobb. Eh, men det, det vi börjar se här är att saker som har försvunnit tidigare... alltså Vi, vi börjar se avsaknaden om dem, för vi kan inte plötsligt slänga in dem. Till exempel det här, det politiska nu med husalferna. Mm. Och i och med att man inte fick reda på SPIW så blir det inte samma liksom, impact på storyn hur Sirius behandlar Creature. Nej. Och, och man, man, ja. får liksom inte, man, man förstår inte Creatures positioner i det hela. För att han, han är liksom bara en sur butler. Mm. Och att Hermione då skulle vara så himla försöka beskydda honom och försöka liksom bli vän med honom. Det känns bara konstigt. Ja, och det är lite när man bara... Varför? Det hade kunnat bli... För att nu blir det verkligen bara mörkare och mörkare. Order mm. of Phoenix. Nu, ja, är, nu, är det, nu är det inte på lek längre. Nej, nu, är det nu börjar saker och ting gå åt helskott då, För nu dör folk. Ja, men i och med att de inte ankrat den här... Gjort den här liksom så att gjort... De har inte ankrat FISA eller Mm. mm. Och man kan inte börja en konsert halvvägs i. Nej, precis. Så att det är massa grejer som blir ologiska. Det är massa saker som blir lite så här, lite hackiga. Mm. Och visst, som du säger, världen är mörk. Nu nu jädrar, det är ingen lek. Det, det här är på allvar. Och att det här men att... men, men, det, men det, blir, det blir bara mörkt. Det blir inte de här politiska dimensionerna. Det blir inte de klassmässiga grejerna. Sirius hat mot, mot kretsen som kommer sig av att han är fast med honom. Han ja. kan inte släppa iväg honom. För då kommer, då kommer Kretchen gå till dem han, som, känner hon, som han skulle känna istället. Vilket är Narcissa och Bellatrix. Ja, precis. Och hela den där biten försvinner. För, man kan inte, för att de kan inte ta med den. För det, man förstår den inte. Nej, precis. Och just den här som jag tycker är så intressant också. Det är att först så har du fått en inblick i att Hogwarts kanske inte är den perfekta platsen heller. För att de håller sig med slaverier. Mm. men det ger också en väldigt en mörkare bild av till exempel Sirius och det är ändå en karaktär oh, ja. som vill lär oss att tycka om Sirius för Sirius mm. är Harrys gudfader han är en av de få vuxna personer som verkligen älskar Harry och vill ta hand om honom Ja, och Sirius är också karaktären som har haft som har varit orsult anklagad för ett brott i hur många år som helst fick upprättelse nästan och sen tvingades leva igen han är det underground dog, vi ska tycka om honom Ja, precis, men just det här att Även den personen har ju gråskalor. Och Harry, Potter, Harry Potters värld är en fantastisk nyanskarta av gråskalor. Mm -hmm. Men det, många av de gråskalorna försvinner i och med att sådana här saker tappas bort på vägen. Ja, och jag tycker det är jättesynt. Särskilt just för, att de, just för att de inte har ankrat saker i mm. tidigare filmer så får inte de här senare filmerna Sa den tyngd som de borde ha, men fortfarande mörka och hemska och jävligt jobbiga. Mm. Men de får inte den extra dimensionen som den skulle kunna ha. Vilket gör att jag tror att om man inte har läst böckerna och ser filmerna mm. så framstår de lite små platta. Det framsätter att karaktärerna gör det lite o. Oh genom val som egentligen när man har läst film när man läst böckerna bara ja men det är ju för att det där hände i bok nummer två och det är helt logiskt och för Winky och Dobby och det här med husalvena ja men det är ju därför Att bara det är en sur husalv som går runt och varför typ säger ingenting om bara dra åt fanders. varför måste han kan bara trolla kontrollera försticker inte han bara så att som filmbesökare vet vi inte om det finns en gammal om att beträcka husalver nej och det är liksom bara ah men det är en typ en sån där som Dobby fast han är sur Precis. Vilket gör verkligen så här. Vi har en glad husalf och vi har en sur husalf. Ja, det blir ingen större skillnad än så. Nej, och det är jättetråkigt. Det är det faktiskt. För att de, de förtjänar en större del i filmerna än så. Jag är dock glad över att det är i den här filmen. Att de fortsätter med att utveckla... Eh, och säger man, det är grafiska är väldigt mycket. Mysteriet, ministeriet är fantastiskt. Det är det faktiskt, det är jättesnyggt. Mm. Och det var ju väl det jag var lite orolig för. Så här, liksom både i Goblet of Fire, men som jag ändå blev bra överraskad på, men även när nu ska det skulle bli David Yates, att hur mycket kommer det ändras nu? Ja, för det är alltid precis. varit minst och hur mycket kommer det ändras i det grafiska? Vart kommer Hogwarts se likadant ut? Kommer de flytta här igen? stuga igen? Men, så det gör mig glad att se att det har man fortsatt i samma anda och att de faktiskt tonar ner det. Ja, för det, med, det är som vi sa i början att de första två filmerna, det är väldigt de är varma, varma. varma färger. Det är mycket guld, rött, mysigt och nu är helt plötsligt, allting går liksom genom ett blåfilter känns det som. Det är ja. väldigt kallt och kallt och karrigt och det är, det är inte en välkomnande värld. Nej, Hogwarts känns där. inte som ett tryggt ställe, det är liksom... Det är, liksom, det är inte ställe man vill vara på egentligen, men Nej. man är där ändå. Men det var bra. Sen får jag säga att jag var så nöjd. Så nöjd med Ambridge. Jag, är, jag, är, jag tycker om den skådespelerskan. För hon gör en jättebra, hemsk, vidrig, vd roll. Oh ja. Men det men här är faktiskt en så här väldigt ytlig grej för mig. Jag hade hoppats på att hon inte skulle vara så här liten, söt, utan att de skulle vara lite fulare. Mm. Lite mer lite, lite mer padlik. Ja, alltså, gentemot så här. Skådespelarmässigt och mm. karaktärsmässigt är de precis som jag tänkte mig. Ja. Här... Inte alls. Jag tänkte att de skulle vara så här. Ja, men lite så här. Lite jobbade hat. Jag tänkte precis andre. på jobbade hat. Just här... den här typ, att med den här fula. Bo-grejen på huvudet. Nu oh, som... fick jag en bild av jabbade hatt i ut med och sett på. Underbar. Den bilden kunde jag ju, ju låta bli. <laughs> <laughs> Nej, så sagt, hon gör verkligen en fantastisk roll. Och det är liksom, Umbridge är den där, och hon, är, hon är skriven för att du ska hata henne. Du ska hata henne av hela ditt hjärta, oavsett vilken sida du står på. Så är hon så fruktansvärd att det ska inte gå att tycka om den personen. Nej hon är ju så alltså hon är så manipulativ psykopatisk. Jag har inga inget gott att säga om Jag har ändå mycket så här, jag, kan, jag, kan liksom, jag försöker ändå hitta aspekter på så här fina bara. Ja men den här det här vägen tog de om dit den här och jag bara "dig skulle jag bara slänga rakt ner i en brinnande eld så skulle jag hälla olja på dig." Ja men typ för att det finns ingenting försonande Hon är sadist på ett så dåligt sätt Hon tycker mm. om att plåga andra Och hon tycker om maktutövning. Hon är psykopat och hela den biten Hon är riktigt jävla vd mm. och, och att hon är så vedervärdig tror jag beror på att hon inte Hon visar sig inte vara en dödsätare Hon är bara, när jag bara följer regler Vet inte att ni ska vara perfekt Och man bara, haha du är en vanlig människa Och du är helt korrupt och farlig Ja hon är nu faktiskt en av de farligaste personerna alltså bortsett från typ äta och sådana saker. För att hon är en ambitiös person. Mm. Makthungrig person i en maktposition. Men lite så. Mm. Och jag tror att... Äh... Ja. Jag döpte min gamla här... dator till Umbridge för att den typ laggade hela tiden. Jag tänkte säga det, hatar mig den så mycket. Ja, det gjorde jag faktiskt. När vi, vi, vid ett tillfälle när den hade blåskärmat mig fem gånger på raken så blev oh. jag så jävla arg. Jag sparkade på den och vrålade Härmed döper jag dig till Umbridge. Vi var inte oh, mer var... vänner efter det, men... Jag kände, jag kände lite grann att Rättvisa hade skipats. Ja... Ja, alltså såhär, det hade ju hade inte blivit från att börja ge dig efter det, såhär, som en mosa till att Amber såhär, rist, såhär ger en pen som ristar in blå, liksom ristar i i ryggen när du skriver, men... Nej, precis, eller att det helt plötsligt hade jag fått en taggig mus eller någonting sånt där, bara ouch, ouch, ja. ouch Och så jag, jag spelar, jag måste trycka en massa, ba, aj, aj, aj, aj, och då bara ta det! Nej, ba, varför gör det här mot dig? För att jag kan, Och det är också det Amber gör, hon gör saker för att hon kan. Mm. Och det är det just det, att en ambitiös, maktgalen person i maktposition. Jag kan garantera att hon gick i slidare när hon gick på Hogwarts. Garanterat. Mm. Men också det som, att, som är läskigt men att hon blir ju aldrig någonsin det sägs inte om hon går med i men hon går ju aldrig med så hon håller sig in, innan, innan ministeriet och kör på. Ja. Jag tror för henne spelar det ingen roll vem det är som styr Nej, så, så länge, länge hon, hon får vara med. Så ja. hon har en bra position. Som, vad och, heter? Får liksom, och får hålla på med ren, liksom, The Pure Bloods och Maud börjar separera och typ döda folk. Då är ja. hon nöjd. Mm. Det är en jätteläskig person. Moving on to next movie. Um, där har vi ju Half Blood Prince. Också no. regisserad av uh, David Yates. Mm. Och, där och det, det märks där... verkligen att han, han är mer bekväm i kläderna nu. Det är Och just mm. det är också att man tar inte bort så himla mycket ur filmerna längre. För att Nej. nu börjar det bli på allvar. Nu börjar det faktiskt... Nu måste saker och ting vara med. Ja. Och jag tror att... Jag, jag, kunde, jag kan faktiskt tänka mig att Jake O'Rawne sitter där och bara... Nu, det här. Ni får verkligen inte. Ni får inte fucka upp det här för fan sen kommer liksom att gråta blod. Mm. Så att det var en sak egentligen som jag tyckte saknades för mycket i mm. slutet. Och det är den här begravningen för Dumbledore. Ja. Den här marmorkistan nere vid sjön. Hela skolan är där. Och i efterhand så ser man den här kapum-grejen. Och en fenix flyger iväg från kistan typ. Ja, men det är så... Och det som du ser ju, du ser ju Fox flyger iväg. Att han lämnar skolan. Mm. Och det är liksom, det är, det är en sån här fin grej att ja men det nu försvinner det sista, det sista från Dumbledore liksom försvinner från skolan men just här, den här underbara konspirationen som dök upp efter Half-Blood Prince. Mm. Är Dumbledore död eller lever han? Ja, precis. Och det och det ena de det så här, Dumbledore lever anhängarnas största argument är just den där jäkla fenixen i slutet. Mm. Jag precis precisar verkligen att det finns ett lag iväg. Ja, och att den kom, verkar komma från kistan. Mm -hmm. Men för... det är liksom. Det, det blir så. Det, den, det, liksom, det, de ger inte den tyngd, den behöver för att kunna driva den plotten. Är de väl verkligen död så pass hårt som de gör i böckerna? Nej, precis. Jag menar, det, det går självklart för att helt ja, ja, det så går. dyker den upp där och men, är du verkligen död Vad gör jag och vad, så vidare och så vidare. Men det är. Det är en sån fantastisk mind-twister, mm. och även om man har läst klart alla böckerna- det går fortfarande inte att säga hundraprocentigt att han är död eller att han är levande någonstans. Utan det finns fortfarande två läger. De som tror att han är död och de som tror att han lever fast är någon annanstans. Ja, men lite så. Och det, och så är, det... det är lite ja. kul. Ja, och sen också det att i och med att begravningen i boken får ta så stor plats och hålla på så länge. Mm. Så, och i och med att de verkligen vill, Det i kontrast till att de verkligen vill tro att han lever. Ja. Det blir lite grann av en slags återuppståndelse grej. Oh, ja, den här. men vi såg att han dog. Vi såg fast begravningen, liksom, tyngden. Ja. Tyngden liksom att, som får dem att vända på hela sina så här, att han kanske lever. Den, den saknas. Den sabbas helt och hållet och man förstår inte helt och hållet saker som händer i Deathly Hallows sen. I och med att den här, i, i med den här um, osäkerheten som finns. Sen tyckte jag att hela liksom döds grejen och allt sånt där, att det gick väldigt fort. Det gick för fort. Och jag, jag är sjukt nöjd med att man fick se liksom Dumbledore gå powerbullet liksom i slutet när han står och vrider eld och har sig i den där grottan Åh mm. oh, man bara he is god, he is Gandalf typ, och sen så bara nej, <laughs> nej. nej men också liksom det att det ger en hint av hur jädra mäktig han var i sin ungdom och så ja. att det här är trollkaren som får mot att rygga, och den enda trollkaren som faktiskt Voldemort var rädd för. Och ja. också orienterat man att säga att Håggors är det enda stället där barnen kan vara trygga. Ja, för Dumbledore är där. Och det blir en sån... Visst, man har hela tiden liksom blickat lite grann av det i böckerna tidigare. Det här med mm. att han försvinner, då händer det saker och allt sånt där. Men, men just det att, att man verkligen får alltså bevis på hur jäkla häftig den här gubben är. Ja, han har druckit en dryck som. Han, han är under. Vi började. Han är under ett bandelse mm -hmm. som äts genom hans kropp. Yes. Han har precis druckit en. någon form av giftig, liksom skälsligt dödande, torterad dryck. Och han kan ändå tokäga äga upp så många inferier så att det inte finns. Man bara. Ja, det är det, det som gör det så. seriously och sen helt plötsligt så kommer de tillbaka dit och han är bara liksom svag, gammal, gubbe och så på pe. Mm. Och så händer det inte är... mycket mer. Och så men det, det känns känd... knappt det... som att han får en begravning. Liksom. Bara, Nej, men precis. Hallå? Jag hade med att ha med liksom det där som liksom att han höll ihop för att han skulle få med här och hem. Och allt det där han gjorde för att Nej, äh, men det här. Ja. Det hade faktiskt varit. Lite, väldigt lite roligt längre att... scen eller lite ja. längre tid på taket. Det går snabbt i boken också. Ja. Men, inte riktigt, men i film går allting ännu snabbare vilket gör att det verkligen känns stressat. Ja, det gör det. Mm. Mm. Och sen måste jag faktiskt erkänna att även fast det inte är jätteviktigt, jag hade tyckt att det var sjukt roligt att se Dumbledore på en kvast. Oj, oh, just det de har kvast. Ja, att de kommer bara till Hogsmeade. Och sen får de kvastarna. kvastarna. Ja. Ja, faktiskt. För det har det också varit en ännu så här. Jag vill, jag vill bara liksom så här se hur, en, hur Dumbledore i sina långa robes och allting. Klinger så upp en kvast. Ja. Ja. Å andra sidan, jag förstår att hon tog bort det det hade kunnat bli väldigt humoristiskt. Det skulle inte bli humor, det skulle bli sorgligt och ledset och jobbigt liksom. Mm. Så jag förstår det. Men ändå. Det är, en här, det är de här det är ungefär som att jag gnäller över Bill och Charlie. Ja, precis. En annan mm. sak som, den sista saken som jag verkligen saknar mm. är när Harry springer efter Snape i slutet och skriker, fight back you coward. Mm. I filmen så vänder han sig bara om och liksom såhär, men släng inte mina egna späls på mig och bla bla bla bla bla. Det var jag som gjorde det, Buh, fuck you, hej då ungefär. Mm. Medan i boken han vänder sig om och vrålar, don't call me a coward. Mm. För att det är ingen som förstår exakt vad det är han har gjort. Precis. Han har gjort så mycket. Och hade de haft män där ja. så hade det bäddat upp så mycket bättre. Nu är det ju liksom det är Alan Rickman för Fox. Ja, han, han, behöv han behöver det. Ja. och han behöver inte så mycket ankring i Deadly Hallows för att hans historia ska gå fram. Nej. Men bara den här, Don't call me a coward. Hade de bara tagit den så hade det varit så här man, där man inte att bara här är någonting mer. Det är någonting mycket Det är som liksom Vad är det med ordet feg som Snape inte liksom inte det att så att han skriker på Harry för någonting utan bara så här. det är just det han han he snaps. är han, ja. han han han kan ta mycket. Det, det blir för personligt för honom. Och det är också att det är en reaktionens... fantastisk skådespelare. Oh, ja. som, för att det märks så mycket hela tiden genom alla filmerna. Liksom alla sådana... Det, det märks att Rowling har verkligen förklarat för honom hur Snape är som karaktär. Hon har förklarat vad allting ligger bakom. Och det märks ja. från film 1 till film 8 Så vet att man arbeten. är snip. Han vet ja. vad snip har gått igenom. Och... och han bär med sig det, och det märks så tydligt i det här. Det märks i allt han gör. Mm. Och det är och... därför jag skulle vilja ta med den här. Den, alltså, det är så att man får se en så helt annan känsloladdad. För att han är ju ganska så här. Alltså, han vet är själv det, jag, med självmedveten och liksom, han är ganska så här kontrollerad. Men att verkligen få se hur han bara liksom snappar och tappar ja, det. Och då, för då börjar man verkligen undra, men vad är det för någonting? Varför snappar han på det ordet? Inte liksom typ, aha, utan bara så här, just det här. För att han har begått en oförlåtlig handling. Han har mördat Hågårds rektor. Han har gått över till dödsöterna. Mm. Och han snappar på ett ord. Vad är det här? Nej, precis. Den, den karamellen, att ha den och suga på för liksom, till nästa film hade det mm. varit guld. För alla som inte har läst böckerna då. Yes. Men, Deadly Hallows 1 och 2. Jag får säga att jag var väldigt, väldigt, väldigt förväntad för att den delade upp det i två filmer. Jag ja. stödde det. Ja. För jag bara, nu jädrar, nu kan man faktiskt typ banka in saker här. De, de kommer längre. låta saker och ting få ta plats, liksom. Men första filmen var en jävla campingtrip och det hände ingenting och jag var så besviken. Det, för, var, så det, hade, ja, men det, det var lite catch-up-effekt. Det hände lite saker, de är lite förvirrade, de springer runt, det, jag menar så, så att de kampar. Och helt plötsligt så bara kabump Så här händer det saker i slutet När Voldemort Crackar upp Dumbledores grav liksom. mm. Där hade du en cliffhanger Utan bara hällskotta Och det bäddade verkligen upp till att det skulle liksom... Ja men det going var ju down mycket, i Det var ju år, liksom. så mycket som De hade så mycket bra material i den boken att beta mm. av mm. Och de gjorde ingen tid liksom, De stäckte ut på ett campingsemester Och de hade kunnat peta in de här Alltså små detaljerna mm. så här Ja, de åker runt för att hitta horokluxerna. De har det här. Det som jag stör mig på mest i första Deadly Hallows mm. är när de kommer till menar, Sirius gamla liksom, till gamla lägenheten. Mm. Och de får ta på kvätchen. Mm. Och verkligen så här. Man, vi såg att du hade den här medaljongen. Du tog ju den. Liksom, var den sen mm. Och han förklarar. I boken när han då liksom ligger och gråter och skriker och verkligen straffar sig själv. Ja. För att han, han är nu blir tvingad att berätta ja. att för så många år sedan så tog Reginald medaljongen från Voldemort. Ja. Och ja just det här liksom började att... Reginald tog med mellaljongen för målmord och dog i grottan under sin ferierna. Ja, Framför Kretschens ögon som var förbjuden att berätta för någon Nej, var Reginald tagit vägen. Han tvingades se sin matmor gå bli galen av sorg för att han aldrig berättade hans son. Mm. Han fick också vara med om att Reginald tog hans parti och skyddade honom efter det att Kretschens som egentligen skulle offras av Voldemort kom tillbaka från rottan. Vilket inte våld mot vittar kunde göra. För vem bryr sig om vad hushalver kan? För de är ju inget viktiga. De skulle bara tolka och över. Nej, men över. Och där den här är... hela fissa grejen Ja, vi är tillbaka till det. För det, det går inte helt och hållet att ta upp den delen. Alltså visst, man hade skulle kunna ta upp det lite gram för att få en bättre koppling inom Nej. familjen Black. Men det hade inte alls fått samma impact som det hade blivit om man fick reda på hela bakgrundshistorien med, av alltså runt hushalverna. Nej, det, det blir liksom, ja, men det blir en det kak, det blir en prinsesstårta utan fyllning. Den men blir inte platt. Den, den är fortfarande grön men den är platt. Den blir torkad svart platt och torr. Och just mm. det här som jag tycker är helt fantastiskt är också att när för att äh, Creature får ju äh, dubletten. Han, mm. han får ju inte den riktiga men han får dubletten och han tror ju att det är den riktiga. Och hur glad han blir och hur att han är och det här vänder han... hela hans attityd. Ja, ja, att helt plötsligt... Inte bara mot Harry utan mot Ron och Hermione också. ja Och helt, helt plötsligt att man bara ser hur han lever upp igen. Och har fått mm. någonting som är väldigt viktigt för honom och blir behandlad Som bra. en varelse. Ja, Och att han helt plötsligt börjar städa. Helt plötsligt är det inte så karrt och otäckt. Inne i... Han lagar mat. Han ja, är han... ren och fin. Och han är också den här liksom att jag känner liksom att det bäddar verkligen för att det där var en Alltså att det är där mm. som Sirius hem, som man lämnar i arv till Harry, blir Harrys hem. Ja. som liksom, När han är så här, ja, men master Harry, nu får du ta av dig skorna, vi ska rädda till Bors nu, och det är löksoppa till mat, och jag har ordnat det här, och så här. Man bara märker att, ja men nu, nu börjar det liksom, sorgen efter Sirius börjar mattas ut, Inte är inte Sirius gamla dina hus, det Nej. har en liten plats som kan fyllas med någonting mer. Ja. Där Crutchin är lycklig över att vara, för att han är faktiskt tvingad att vara där. Ja. Och just det, att det blir en litet det blir en ljus punkt som de kan gå tillbaka till som sedan tas ifrån dem när de råkar få med sig ja. Ja, få, med, få med sig den här personen dit och röjer, röjer positionen. röjer Och det blir ju ännu mer liksom det blir mer det saker som slits ifrån dem hela tiden de har ingenstans att gömma sig det blir en sån, den, just den här jakten att de inte kan vara säkra någonstans i världen känns det som det, det blir liksom mer påtaglig. Nej, men precis och den, det, det gör liksom att splittringen när ron verkligen bestämmers för att dra är ju också en stor viktig del för i böckerna påpekas ju att ja men han är inte så van vid att äta för att han har gått på perioder av typ halvsvält hemma hos liksom sina sin moster och liksom och Hermione, hon gnäller inte. Men hon är van vid tre månad lagade mat om dagen. Både på Hogwarts genom sin mamma och sen genom liksom kretsen. Och det är inte bara det att han bär den väldigt skumma medaljongen som den här medaljongen som faktiskt Anc påverkar den. Han blir gnällig. Och det för att han räknar inte med att det skulle vara så här svårt. Nej, och där har, kommer du tillbaka till klassskillnaderna. Precis. Harry har vuxit upp under rätt jobbiga omständigheter. Mm. Hermione... Hon har inte växt ut med magi. Alltså, hon är van vid att faktiskt typ, göra saker. Till, precis. Samt att och, jag tror att hon är lite mer alltså hon är, hon är, jag ska inte säga att hon är mer intelligent än någon av de andra men hon har ett världs hon världsvanare sätt. Alltså, mm. Hon förstår att nu, nu måste det vara på det här sättet. Det måste vara så här. Men precis, vi kommer hon, att klara det. Ja, och Hon förstår, hon ser liksom hela syftet. Ja. Och hela bilden. Mm. Medan Ja, men det, det minns jag i boken en gång när Hermione försökte laga svamp och de min mamma kan trolla fram jättemycket och jag känner mig, åh, din jävla mamma då. Bara så här, ja, ja man, men Vi sitter så. i skogen och svamp och liksom plockar svamp och ska steka det och, och du gnäller på att din mamma trollar fram maträtter. Mm. Det tyder inte på visst, de var fattiga men det fortfarande mycket bättre vilket gör att när den väl hamnat i liksom, ett jobbigt läge utan liksom, mat och magi och sådär. Mm. Då, då visar det verkligen att Ron, du, du, är, du är väldigt gnädlig. Och det framgår inte lika mycket i filmen. Nej, på grund av att de inte haft den här... Titta kraken, eller kvärt faktiskt hand om dem. Och det blev en bra plats för dem att vara. nej Och det, det förklaras ju liksom inte. Hur fan får de tag på mat? Jag menar, de har inte allting i Hermione:s jäkla väska. Nej, precis. Herregud, är inte alls. Nej. Det är ju bara så här... Nej. nej. Och sen så sak en annan mm. sak som försvann. Som jag också tyckte var viktig just för att få djup och en annan twist klär alltihopa för just i, i sista boken det finns ju ingen koll på vem är vem vem går du lita på har folk ljugit för mig hela tiden mina vänner bråkar alltså Harry är i en sån extremt komplex situation mm. också för att Rita Skeeter till slut släpper den här boken om Dumbledore ja, och hans familj när mm. man får reda på eh, hur han hade det hemma det här med hans syster som mm. gick och dog, att han hade att en pappa Att ja. hans pappa hamnade i fängelse och dog där. Uh -huh. att det, det, är, det är så mycket, liksom. och alltihopa är ju rena sanningar, men de är ju skrivna mm. på ett lite halvvinklat sätt. Så då får jag också här den här att helt plötsligt så förlorar han sin... Alltså, han för... mentorn som han har fått ett uppdrag över, som har varit enda fasta punkten. Ja kanske inte var så bra. Vem är ni egentligen? Nej, och såna här, känner skicka... jag verkligen den här personen? Nej, precis. Dans alltså tvivlet på Dumbledore som nu alltså Dumbledore som är plötsligt borta. Han mm. finns inte där och kan vara som, och kan guida och vara mentor längre. Och just den här med den här spegeln också som, mm. eh, som han ja, har fått spegeln, av Sirius. Ja, mm. och han ser ju ögon i den här mm. spegelskärven. och den här, och det ser ju verkligen ut som Dumbledores Dumbledore. ögon. Han tror ju att det är Dumbledore. Av ja. konstigt vänster. Och det här med den här analysen i slutet av half Prince. Har man inte fått den här, oj, är Dumbledore verkligen död? Då kan man ju fråga sätta det också. Är det verkligen Dumbledore han ser? Men nu mm. visar det sig att det är ju hans bror Aberforth istället. Ja, och det blir också så här, hela familjesåren. Det var ju det, det, det jag såg fram emot mest med liksom att ni gjorde två filmer. Jag bara, nu kommer allting få plats. Mm. Jag blir lycklig och sen bara... Jag blir lite olycklig mm. För att Det var en sån fantastisk alltså En sån fantastisk twist Till allas kära Dumbledore liksom. Precis Och just den här också att liksom, just den här, Är Dumbledore verkligen dödplotten ja. Att Harry bara säga Okej jag kände honom inte Det är kanske fullt med att han lever och låter mig göra allt skitjobb Ja precis mm. men liksom, han har analysen när bara helt ut Han skickat ut helt tre ungdomar liksom, För att rädda världen typ Mm, och inte sagt varför. Nej. Eller hur för den delen. Mm. För det är ändå Nej. ganska viktiga saker som Harry ändå mm. borde veta som de mm. håller ifrån honom under mm. hela, liksom, det är hela ja. serien. Ja, det är så här, och det är liksom saker som visst Jag kan förstå en del av dem. typ mm. att ja, när Bo, liksom, Han måste dö för att Voldemort ska kunna dö. Jag förstår sådana saker. Det är kanske mm. ingen man säger till en 11-åring eller 11, till en 12-13-14-åring heller. Men vissa andra grejer som bara det här. Sen också en sak som jag kan på som, som jag saknar mm. som de inte kunde ha med mm. för att de inte har ankrat för det Persis återkomst ja. till sin familjsida ja Och den kan de inte ha med för de har inte, ingen förklarar vart han var lust de har inte sagt att han lämnade familjen Nej, och de har okay, tänkt att okay, han tog ställning till ministeriet. Att de precis disonade honom nästan att han, han var inte Alltså, som jag minns så slängde Fred och George typ pump pumpapaj ansiktet på honom ett sånt där när han kom och besökte på julen för att ministeriet sa att gå och besöka din familj och prata med Harry. Ja, typ. De, alltså, alla i familjen förutom Molly tyckte att han var dum i huvudet. Ja, och så kom han tillbaka, vilket, blir sån här, vilket i böckerna blir sån här, nu slutar vi upp för att oavsett... Alltså, han har ju inte sagt att jag var helt jävla dum i huvudet. Ja, att han erkänner det och det blir en sån grej sen att han står och slåss bredvid... Brevid. Fred. Fred är det väl? Oh, ja, Fred. Att de står och slåss tillsammans och säger plötsligt så. Ja. Mm. så bara... ja, men det gör det ännu mer, mer hjärtskärande för han är ja. tillbaka, familjen är samlad. Men nej. Och så slits den i här liksom igen. Mm. Ja, det är jättehemskt mm. Och men det. det jag, jag förstår att de inte har med det. För de har inte bäddat för det. För att det finns ingenting till det filmen säger att Percy stack ifrån familjen. Att det blir en jätteglipa där. Nej, precis. Men, men jag är däremot sur för att de inte har bäddat för det. För det här borde Jake Rowling veta om. Och hon borde sagt, ni måste ha med det här. Ja, precis. För det här symboliserar inte bara en familj som lagas och sen splittras. Utan ett tolkarsamhälle som enas mot Voldemort som tar otroliga förluster. Mm. Och splittras igen fastän att kunna stapparna att det ger sig upp och fortsätta gå. Ja, precis. Det är en sån, alltså Weasley-familjen är en sån fin kompakt eh, så här metafor för, för hela trollkortsvärlden. Ja, precis. För allting som händer. Ja, men det är fint. Men jag är, li jag är lite besviken på det. Ja. Men, men det så här, de kan, man kan inte ta med allt. Jag tycker ändå att det vi har fått är så himla mycket bättre än inget alls precis Det kunde bli jättedåligt. Jag minns det var någon gång. Mm. Um, ja, någon gång, Jag läste en tidning att de tänkte byta ut skådespelarna. Mm, det, det... Och då höll jag, på, jag höll på att gå i taket för att är det någonting jag inte tycker om är det när man ruckar på mina rutiner och skådespelare filmar. Det, och framförallt när de började fundera på ifall de skulle byta ut trion för att mm. de höll på att bli för gamla. Och det hade inte gått. Nej, det här är inte. Gott. Det, det... Nej, nej, nej. Det, det, det går inte. Den filmen hade floppat totalt. Jag menar, det funkar ju. Det, de, visst, det vissa man ser att de är lite äldre än vad de ska spela– –men det funkar för att man är så inrutad i huvudet i hur gamla de ska vara. Precis. Jag menar, det, alltså, det här med att ålder är faktiskt bara en väldigt hypotetisk siffra– –särskilt för skådespelare. Mm som kan vara hur gamla eller unga som helst som spelar en roll, jag menar jag tittar på skådespelarna i Grease, jag menar de spelar i tonåren och ja. Hon ska spela Rizzo och var fucking 38 när han gjorde en roll. Ja, precis att det Så det menar... är så här, de, bara, de bara blir för gamla bara, eller så bara skärper ner och kör på, ja, vilket precis. de gjorde och jag är väldigt glad och tacksam för det men det kallas teatersmink liksom, hallå Lite så, ja. lite så Och det om det är såhär Ja, och om det är men har ni kastat dåliga skådespelare från början så får ni skylla, så får, har ni rätt att byta ut dem mm. Men då borde ni tänka på det för att ni börjar kasta bra skådespelare Ja nu har det är mer kastat skådespelare som verkligen växt in i sina roller också. Oh ja, enorm skillnad mellan första och tredje och vidare och vidare. Det. Mm. Och de har verkligen tagit de här små detaljerna. Trots att de klippt bort så mycket så har de verkligen de har tagit sina roller och liksom gjort dem till sina egna, ut men gjort dem till speglingar de som de ska vara. Ja, precis. För jag brukar tänka lite så här för att jag inte ska reta skiten ur mig totalt varje gång jag sätter mig och ska titta på rapporter. För tycker jag tycker ändå, mm. alltså, jag vill ändå se dem lite då och då. Jag väljer ut mina favoriter och så sitter jag och tittar på dem och myser för att jag, även fast jag älskar bokvärlden, jag vill sitta och läsa mm. och få min egen bild, så älskar jag också att få det serverat till mig i filmform. Att faktiskt kunna få det visuella. Att jag kan se hur saker och ting ser ut. Nästan, ja, nästan ta på det. Jag brukar göra så här att Böckerna, det är liksom det är första källan. Det är personen som upplevde det som berättade för dig. Filmerna, om vi ska prata källkritik, det är när boken då är din kompis som sedan berättade för sin kompis som berättade för sin kusin som berättade för sin skolkompis som berättade för sin syster som sedan berättade tillbaka det till dig. Det kommer mm. att bli lite förvrängt på vägen. Oh, ja. Så att jag ser det som typ femte, sjätte ledskälla, någonting sånt där det är fortfarande i grund och botten samma story men de kommer från två olika håll så det är två olika sätt att berätta samma story och när jag började se det på det sättet då slutade jag störa mig så mycket på många av de här små sakerna som försvann, då kunde jag mer njuta av filmerna som de är och det är väldigt mm. viktigt för mig för att det finns nog ingen sån här nördvärld som jag avgudar så mycket som just Harry Potter Ja men det är alltså jag menar, ja, om någon av ja om de frågar mig fantasyvärld så vill jag bara. Absolut Harry Potter är ju flera magi. Ja. För den är åsäm. Så... Awesome. Jep. Ja. Det känner jag mig så här nöjd belåten. Att vi suger på att läsa om läsa om sista boken. Jag känner mig lite så att... Snape säga den här fantastiska repliken vi alla älskar. Ja. Oh. Mm. Nej, jag är lite så här jag känner mig bara för att sätta mig och typ läsa om allihopa. Bara för att ja. Jag är inspirerad. Men jag vet, jag vet vad som händer varje gång jag läser om Harry Potter-böckerna. Då kommer jag att bli fastan? så här att jag fastnar. Och så säger jag att nu ska jag inreda hela mitt hem så att det ser ut som Hogwarts. Och så jag, vet inte jag så här... Har du precis möblerat om? Jo, men alltså jag, jag kör mer på tema-dekorationsvarianten. Att jag vill ha mörka möbler, jag vill gärna köra så här... Eh... Ja, här, mörka trämöbler, lite dova färger, det ska vara så här konstiga saker lite överallt jag skulle kunna ha en oj, oj. hylla bara med så här konstiga små flaskor med saker på liksom oh, oh, det måste vi gå och köpa någon då det ska man absolut göra eh, Ja. och Harry Potter live ja Harry Potter live ja. det får du Det ska vi göra och då kan vi ha, ta alla flaskorna vi har samlat på oss som potions i ja Mm -mm. Okay. Och så måste vi ta en gryta ja, och lite annat sådär. Mm -hmm. Jag tror du, alltså du skulle säga jag måste hitta en gris. Och jag bara, varför då? Men gris... Man kan ha en t pig som så här. Husjur. Jag vet inte vad man ska göra med den för man steker inte bacon sen. Eh. Miniature bacon. Miniature bacon. Tiny breakfast. Men då måste man ha en. Det blir jätteklibbigt. Det blir jätteklibbigt. Mm. Eller ska man bara ha rosa pygmy puff och kalla den för grisen. Ja! Grisen. Ja. ja, men eh, vi får helt enkelt läsa om böckerna tror jag. Ja, och sen så kan vi också så här, som Anna sa i början av det så är ju det här en slags så här, start på Megasens nya bloggserie, film eller förelaga. Och ni kan läsa det första avsnittet är det på, nu ska vi se, i helgen tror jag redan. Då kommer några skribenter komma ut med en liten artikel som behandlar en till film. Och sen Också så kommer det rulla och rulla och rulla och, och bli mer grejer och sånt där, så alltså det, det kommer Precis. bli spännande vad, det kommer vad, bli folk, vad folk har läst framförallt, för det kan vara så fruktansvärt olika. Ja, och sen vad folk om, tycker. Ja, och om de, har, om de har tänkt på något man helt har missat. Precis. Mm. Men jag ska nog gå och läsa om böckerna. Det låter så I alla fall den sista. Nej. Jag ska försöka hålla mig till den sista, men sen kommer jag börja om igen. Ja, man börjar alltid om förr eller senare. Man gör ju det. Men då får vi säga god natt och god dag. Och mm. nerd on till nästa gång. Ja, nerd on. Ha det. Ha det bra. Hej hej.